Ja men hallå hallo, allihopa och varmt välkomna till programmet Det borde du veta som är ett med allmänbildning i centrum. Jag som pratar heter Amanda Bergsjö och bredvid mig har jag, vem då? Ja men domaren Pernilla Lindmark. Hallå, hur är men, läget? Ja men vi har ju tenta vecka den här veckan, Jajamän. fullt upp för många timmar. Trötta bollen. Ja, kan mm. man ju säga. Så det blir, det blir ett intressant program idag tror jag. Jag hoppas att det inte ska påverka hur jag bedömer det här. Nej, du är säker på dina plus och minus. Än för att vi får minuspoäng i det här programmet. Mm, man vet aldrig, men jag hoppas att jag har mina minus på rätt sida. <laughs> det låter galant. Vi ska ju också introducera vårt hävlande såklart. Och idag har vi Mikael Eklund och Viktor Elinder. Välkomna, ska ni båda vara. Tack så mycket. Yes. Tack så mycket. Hur är läget med dig, ja, det, Mikael? Förlåt. Det märks ju att det är tentaperioder tenta så att man, man går som i tucken. Ja, ni har också tenta då? Oh, ja, hemtenta i mun. Ja, man, man, man tror ju att hemtenta är lite lättare men det är det man är inte. Nej, inte Om jag när får... man har fem, fem timmar på sig. Nej. Oj, har ni över dem bara? Ja. Japp, det men är det, är ju, det är ju heller stressigt. inte så mycket svårare. Inte för att jag inte vill vara dens med den. Men... men nu var du den. Ja. Vi ska också säga hej då till Viktor och <laughs> Hallå! Hej! Hur är läget med dig då? Uh, ja, det är mycket för oss också. <laughs> <laughs> Tenta också? Man, ja, uh, deadlines och sånt. Det verkar vara en sån vecka. Uh. Vad är det du pluggar? Det komposition. komposition, så det är stora, stora verk som ska vara klara nu. Mm. Men ja, du Kanske tror du att du har ett försprång framför Mikael då i tävlingen om du jobbar komposition? Mm. Uh. Nej, nah, det vet jag inte. Yeah. Stay positive skulle jag säga. <laughs> Pernilla, skulle du vilja dra igenom vad vi ska tävla om idag? Ja, men vi kommer ju börja med en musikfråga. Ja, men. Och efter det så kör vi Vem där. Och vid det här laget i säsongen så borde ju mm. du som lyssnar ha koll på vad det innebär. Mm. Men det innebär ju då att vi ska genom en viss logik spela upp ett klipp som gestaltar en känd person. Och eh, mer om, mer om liksom information om det när All det kommer strax. dit. Efter det så ska vi köra ett nyhetsquiz för att kolla hur de tävlande har koll på det som har hänt under veckan. Sen ska vi köra kategorier. Jajamän. Och Amanda veckans eller kvällens kategorier är natur och film. men. Vilka, vad vi är synkade i då. Ja. <laughs> jag tycker det. Eh, ja men du, det är bara till att köra igång. Och som sagt, som Pernilla sa innan, så är ju första frågan eh, en musikfråga. Vi ska spela upp en låt. Och under introt ska ni skrika ut ert namn när ni tror att både artisten och låtnamnet. Ett poäng för varje rätt. Därefter spela, eh, ställer vi två frågor som är relaterade till antingen artisten eller låten. Är det eh, klart för allihopa? Ja. ja det var vad Det var inte meningen. Mm. Eh, ja, men då eh, kör vi igång introt och eh ja, spetshörnen. Victor. Victor. Victor. Victor. Victor. Ja, vad är först? Ja, det är Britney Spears där med Toxic. Ja, men snyggt. Då har du första tingen på frågorna som eh, är som lyder. Vad heter filmen Britney Spears spelade huvudvalen i 2002 där hon åkte på roadtrip med hennes vänner för att söka upp sin riktiga mamma? Det har jag inte den bleka stan. Nej. Mikkel, har du? Crossroads. Ja Jajamän, Boo, snyggt. Då har ni båda chans på denna andra fråga i förskräckar namn. 2012 var Britney dummare i en välkänd amerikansk sångtävling. Vilken? Mikkel? Ja. America got talent Det var fel Victor, uh, Victor uh, The X-Factor kanske Ja det är rätt mm. Det är helt rätt, snyggt Bra start på tävlingen tycker jag, båda knipp poäng uh, Vi är strax tillbaka Där hade vi Pale Honey med Real Thing och det är ju veckans singel här på Peter fm 92,8 på fm bandet och ptfm.se på internet. Då man ser att det är helt korrekt Amanda. Yes, nice, jag har knipat ett poäng redan. Ni lyssnar ju såklart på Det borde veta med mig Amanda Bergsjö och... Mig, ja ju men vi har då redan klart av första punkten som var musikfrågan. Hur står poängen? Viktor leder med 2-1 mot Mikael. Men som sagt, vi har precis bara börjat- så det är inte för att ett poäng är så mycket att ligga bakom med. Men vad, eh, vad lyder nästa tävling? Nästa tävling är Vem där? Och den går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop en liten serie- med olika ljud som på något sätt gestaltar en känd person- och när de tävlande tror sig veta vem det är som vi söker, alltså vem det är som gestaltas i klippen då ska den säga sitt namn och skriva ner svaret på lappen framför sig. Och om den tävlande svarar inom 20 sekunder och har ett svar får den 3 poäng. Svarar den inom 40 sekunder får den 2 poäng. Och efter 40 sekunder så får man 1 poäng för ett svar. men och då undrar vi klart vem där. Av längtan till Alla har vi varit små, har ja, UNICEF bildades av FN efter andra världskriget för att hjälpa krigsdrabbade barn runt om i Europa. Inom höjdhoppet så är det ansatsen som är det viktigaste. Det gäller att komma rätt fram till ribban och det gäller att komma rätt fram om och om igen. För det spelar ingen roll om du kommer fram har till ribban inte har haft lite problem med motivationen under året 2007. kan man säga Och jag har inte känt att jag har haft... Jag har inte haft den hundraprocentliga drivkraft med. Det, det räcker med att det inte är riktigt. Det är där 10%. Jag started doing international inte. competitions in 95 och jag ändade mig care in uh, 2017. Uh, I was not always getting. I didn't get everything I wanted. Jagn break the world record outdoors. Jagot indoors. Ja, och där hade vi så klart mycket eller Mikael, förlåt mig. Eh, vad har du gissat? Kajsa Bergqvist. Det är helt korrekt svar. Yes. Wow, <laughs> wow yay. Viktor, hur gick det för dig tyckte du? Ja, det här är ju lite pinsamt. Jag älskar ju Fridått, <laughs> men det, det klickar inte. Ska vi skylla på den som har klippt ihop klippen? Absolut. Det är jag, och då ska vi ta och gå igenom lite grann vad det... Eh, jag tänkte mig just det här klippen. I början, det ska ju vara svårt i början och jag gjorde det svårt via eh, två klipp då med på Rammel och en tjej som heter Gunvor Bergqvist som sjöng Alla har vi varit små. Därefter kom Kaiserstina Stina Åkerström av Längtan till dig heter den, den som blir Kajsa Bergqvist. Så att det blev som ett litet pussel där jag vet inte riktigt om alla hängde med på det. Eh, sen så får vi ju snart höra lite snack om höjdhopp och UNICEF-ambassadörer. Eller UNICEF och eh, Kajsa är ju UNICEF-ambassadör. Så det är också kanske lite knipigt. Eh, men sen så hör vi faktiskt Kajsa prata själv om beslutet att sluta 2007. Eh, och sen lite prata om sin karriär efter att hon har slutat. Så det är det som... Eh, är lite mer viktigt så en ja, lite fråga nu. Ja, jag, jag är helt med. Du är helt med. Eh, yes, men eh, vi går väl vidare då, Pannela, vad säger du? Ja, nästa fråga det är alltså eller, nästa fråga, nästa tävling. Det är nyhetsquiz. Och då är det dags alltså att kontrollera våra tävlande. om de har hängt med under de nyheterna som har skett under veckan. Amen. Och under en minut så kommer Amanda läsa upp nyheter och de tävlande ska avgöra om det hon säger är sant eller falskt. Det stämmer. Och vi har bestämt att idag börjar vi med Victor. Victor, känner du dig peppad och redo? Absolut. Jättebra, men då kör vi igång. I helgen så fanns skotska forskare bevis på att Ness-odjuret finns på riktigt. Falskt. Falskt. Ett flygbolag i Hawaii väger sina passagerare på en specifik rutt eftersom det boende i områdena är bland de fetaste Sant. i världen. Sant. Årets första snö föll i Luleå i helgen, rapporterar SMHI. Sant. Falskt. Polisen åkte ut på ett larm i Sundsvall om, eftersom ett barn inte kunde öppna sitt fredagskodis. Falskt. Falskt. I USA blev en person arresterad efter att ha klätt ut sig till ett träd. Sant. Sant. Artisterna Drake och Rihanna har förlovat sig. Falskt. Falskt. Donald Trump har fått sitt namn borthackat från sin Wall of Fame-stjärna i Hollywood. Sant. Sant. SF förbjuder nu popcorn på sina biosalonger eftersom personalen inte har tid att städa upp till spilda popcorn mellan varje film. Falskt. PT rapporterade i veckan att oss BB kommer efter många om och men att läggas ner. Falskt. Det är sant. Det är min sannodag och mm. dag sant, eh, dessvärre. Tråkigt. Jag tycker det är ganska trist faktiskt. Eh, Mikael, är du redo och pepp och glad? Ja. <laughs> <laughs> eh, jätteövertygande, jag tycker att vi köper den. Ja. Yes. Pen en pensionär i New York stämmer snabbmatskedjan eh, Kentucky Fried Chicken på 20 miljoner dollar eftersom hon tycker att hon fått för lite kyckling i sin takeaway-påse. Falskt. Sant. En flock med vildsvin har satt skräck i en världensk by som nu inte vågar gå ut på kvällarna. Sant. Sant. Riksdagen har gett ett förslag att alla elever i årskurs 7 ska få information i hur de ska förbereda sig om ryssen skulle komma. Falskt. Falskt. Flera lärare säger nu upp sig efter satsningen Lärarlyftet där de högst, högst presterande lärarna får högre lön. Sant. Sant. McDonalds är en av, de vanliga, äh, en av de nya butikerna som ska öppna i gallerien i småstaden nästa står i Piteå. Falskt. Falskt. Det miljon satsas nu på den utrotningshotade fjällräven för att rädda arten. Sant. Sant. En undersökning genomförd av SCB visar att tre av tio politiker säger sig kunna jobba som poliser. Sant. Falskt. World Economic Forum visar i en ny rapport att det kommer att dröja till år 2186 innan världen har jämställda löner för kvinnor och män. Sant. Sant. Ja, men eh, dessvärre. Va, eh, vi ska köra en liten låt så vi är vi alldeles strax tillbaka. i fit kapten Röd När solen går ner, heter den låten. Helt, du, rätt. helt rätt. Tack så mycket. domaren som idag är Pernilla Lindmark. Jajamän, och jag som snackade är Amande Bergsjön. Ni lyssnar på Fågelsportsprogrammet. Det borde ni veta. Nej, ska jag? det heter Det borde du veta. <laughs> <laughs> Vi är typ halvvägs igenom tävlingen och jag tänkte höra med dig Pernilla. Hur står ställningen? Jag tror att tävlande är Nyfikna. Ja, och jag måste börja med att säga att wow, Wik Wilken... Cole. Wow, Wilken International Judge <laughs> Wilken Cole, de hade det på veckan som gått och deras nyheter. Yes. Ungefär så, tänker jag. Mm. Det var riktigt bra jobbat. Mikael, du lyckades kamma ihop hela sex poäng under nyhetsquizet och Viktor du är kameran hem sju poäng. Så ställningen är att Viktor fortsätter leda med 10 9 Olydligt jämnt. Olydligt jämnt. Eh, jag tycker att eh, vi kör vidare i tävlingen, då såklart. Allting måste gå framåt. Panella, vad är det som sker? Ja, den absolut sista tävlingen det är kategorier. Och de två lottade kategorierna till ikväll är film och natur. Och under de här kategorierna då, så. Gäller det att säga sitt namn så fort man vet svaret. Svarar man fel, ja, men då får motståndaren testa lyckan. men Och eh, jag tycker att vi kör igång med kategorin film. Och vi inleder den tävlingen med en ljudfråga. Så då ber jag tävlanden att eh, spetsa sina öron igen. Den klyschan blir aldrig tråkig. came to Shoshank prison in 1947. Ja, jag ska ställa en fråga Men det är bra att du kan ditt namn Vi hör ett klipp från filmen Shawshank Redemption Med Morgan Freeman och Tim Robbins Vad heter filmen på svenska? Mycket Nyckeln till frihet Det är rätt Vi fortsätter Shawshank Redemption har länge toppat listan Av världens bästa filmer På den äldsta och största filmdatabasen på internet Vad heter sedan? Viktor IMDB Det är rätt Angelina Jolie och Brad Pitt träffades under äh inspelningen till vilken film? Victor. Victor. Uh, Mr. and Mrs. Smith. Det är också rätt. Uh, vad kallas motsvarigheten till Hollywood i Indien? Victor. Victor. Bollywood. Det är rätt. Vilken film hade biopremiär 1977 i USA och var regisserad av George Lucas? Victor. Victor. Uh, Stjärnornas krig. Uh, Star Wars. Ja. Yep. Uh, jag <laughs> <Osäkrande laughs> Ja men det, det är det. Eh, vad heter filmen som handlar om en ung kille från förra och som anställs som personlig assistent till den förmögna och förlamade aristokraten Philip? Victor, en oväntad vänskap. Ja men eller Intouchable på franska. Mm. Vilken är den dyraste filmproduktionen som har gjorts? Ja, Tidnute. Mm. Mm. Det är då Pirates of the Caribbean vid världens ände och den kostade hela 341,8 miljoner dollar eh, Nästa fråga, är hur många James Bond-filmer har gjorts? <skratt> <skratt> Att, <och> de, mm. <skratt> Svaret är 24 stycken Filmen Hajen har bland annat vunnit pris för bästa musik, men vilket år kom första filmen? Victor, 1978 Åh, oh, så nära Mikael? 1977 Mm, ännu närmare. Svaret är 1976. Vilken är den mest framgångsri framgångsrika och inkomstbringande aminerade filmen någonsin? Ja, tiden ute. Rätt svar är Frost. Rösten som spelar sonen Bart Simpsons i The Simpsons spelas av en kvinna. Vad heter hon? Victor. Victor? Nancy Cartwright. Ja, Snyggt. det är rätt. Snyggt. Jag blev blir det här känner jag. Eh... Jättebra. Vi, äh, vi har ju en till kategori och den äh, är ju natur som vi har snackat om tidigare. Vi, kör, <laughs> äh, vi börjar även här med en ljudfråga. fitt fittdomare och är du dum i huvudet? Är det bara några av de tillmälen som många unga fotbollsdomare får höra? Ja, och här pratar de naturligtvis om fotbollsdommare. Men vi undrar vilken fågel som delas nästan samma namn och har en röd bringa. Mikkel? du. Ja. Hesten har en näsa. Vad kallas Mikael. det? Viktor. Oj, Mikkel. Det, det är rätt. Eller ja. Vilken regnskog är världens största Victor. regnskog? Oj. Viktor. Amazonas. Ja. Kängor brukar delas in i två grupper. Den större kängorna kallas för kängor. Men vad kallas den mindre kängor? Viktor. Mikkel. Vallabi. Ja. Vad kallas ämnet som gör att blad och gräns är gröna? Viktor. Mikkel. Ja. Hur lång tid tar det för solen strålar att nå jorden? Viktor, åtta Victor. minuter. Det är rätt. Vad heter den berömda konstnären som utformade sexualsystemet, det vill säga indelningen av växter, växter efter deras befruktning? Viktor, ja. von Linné. Det är rätt. <laughs> Vad heter filosofin och levnadssättet där kläder används i så liten utsträckning som möjligt? Mikael? Nudism. Ja, det är inte Eller naturalism. Ja, naturist. Mm. Det var jag. Eh, enligt den svenska nationalsången så trivs man bäst var. Mikael? Mikael? I Norden. Nej, det är fel. Uh. Yes! Svaret är... I öppna landskap. Vilken av sjöarna, Vänern och Vättern är den största? Okay. Viktor. Mikael. Mikael. Uh, Vänner? Ja. Vilken är den enda kontinenten i världen som saknar bofast befolkning? Viktor. Okay. Antarktis. Ja. Vilken är Norrbottens landskapsblomma? Nu var det tyst. <laughs> Pinsamt. <laughs> Svaret är åkerbär. Vilket djur är karaktären svampbob för jagkans chef på jobbet i bikini Victor, bottom? En krabba. Ja. ja. Varför har djur morrhår Miktar. Mycket. Mm, för att känna av sin omgivning. Ja, det kan vi göra. För att ja. se om ett utrymme är för litet för djuret att ta sig in i. Men det är ja. Vad där bär ett kruson med vardagen om? Om ni hörde vad, jag vad kallade du Berget? Kröson. Kröson. Det är min skånska som... <laughs> Kröson, om jag skulle uttala det. Mm. Ja, ah. Rätt svar är... Lingon. Mm. Eh, vi ska räkna ihop resultatet och vi är alldeles strax tillbaka, eller hur Pernilla? Ja, jo! häng kvar! Häng kvar! Mm. Jajamän, Johnny Swim med Drunks hörde vi där på Pita FM 92,8 med Mia Manneberg och Pernilla Lindmark Ja, och ja, det här är programmet, det borde du veta Du ja, det borde alla veta vid det här laget Och det där, där skämtet blir aldrig sånt. Eh, vi har då, eh, gud vi har genomfört den sista åt åttondelsfinalen Det Eller? är helt sjukt Det är helt sinnes jag tycker att det har gått superbra Men Pernilla du såg ju min facit Ja och jag måste bara säga att Wow vad ni kunde svara fort på våra att. Jag skulle säga oj vad ni kunde svara fel <laughs> Nej fort på våra kategorier Jag hann knappt med Och skriva ner Resultatet här mm. Men det gick bra ändå Och det slutar med att Viktor, du håller stämningen Och vinner hela tävlingen mm. Från början till slut det är inte illa. Satan i gatan. Med 23.17. Så att man måste ju säga Mikael. Du gjorde inte illa ifrån dig heller. Nej. Gud förlåt jag var helt inne i tekniken här. <här> Gud, jag såg att det var fel matta som spelades. Men det är ingenting från folk på om. Vi eh, är ju kvartsfinal nästa vecka. Jag hoppas att ni alla lyssnar. Mm. Och eh, håller tummarna för de som ska tälla då. Eh, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ja. Tjena Marsch.